Та маю. Як же ви скорилися, не витримав Богдан. Отруїли б цих нехрестів, господарів своїх і втекли з донькою. Не галасуй, хлопче, застерегла його жінка. Певна, що за нами стежать, тож лежи тихенько. І мовчи, слухай, коли хочеш, тікати тут нікуди, сину. «Дожинуть швидко а кара за втечу смерть. Себе не шкода, а на Стоню за що ж губити. Обіцяв я не чарага тоді, що відпустить мене на волю за службу вірну. Тільки коли це буде одному Богу відомо. Крім того, ще ханську грамоту треба купити, аби дозволили виїхати з Криму. А вона грошей коштує п'ятсот алтин і видають її тільки мусульманам, та ще й хабаря треба дати, бо мусульманської віри я не приймала. Мечеть, звичайно, відвідую так про людське око, бо джаврів, християн тут так називають, татари ненавидять. А мені знахарці Султанського двору не мусульманкою бути не можна. Тож усі думають, що я віру Аллаха прийняла, і лікувати себе дозволяють. А воно бачиш, синку, як. От і збираю потроху гроші на грамоту та обіцяної волі чекаю. Ну та нічого. Вірю, що коли вже пощастило вижити в цьому пеклі, то пощастить і в Україну повернутися, хоч і перед смертю. А тобі, сину, присіла Сусанна біля Богданка, ось що скажу. Це я порадила начальникові яничарів тебе до хлопців пустити. Мусила, бо замордував би тебе дитину. І тепер раджу, затамуй свою гордість до слушного часу. Скорися, Богдане, порятунок у тебе один. Обдурити їх, ягням прикинутись, а як випаде, нагода втекти». Чула я, що навідуються зараз у Крим чайки козацькі. Громлять татар, то, може, коли і стрінешся, або перед боєм перейдеш до своїх, це вже як Бог дасть. Перед боєм? То що ж, тітонько Сусанно, своїх убивати, аж захнувся Богдан? Ні, ніколи я на це не піду». «Дурненький!» – лагідно промовила знахарка. «І не кричи, кажу ж тобі, поки вивчишся тут, багато часу спливе. А в бій тебе кинуть дуже нескоро, роки минуть. Головне соколику в пеки цьому не забути, хто ти є, не зрадити в душі вірі християнській. Змушуватимуть іслам приймати – Відмовляйся, кажи, що не дійшов ще до мусульманської віри, не гідний поки що прийняти Аллаха. А от після першого бою, одне слово, говори що завгодно, аби до ладу було. Чи зрозумів сину? Ну, а як уже зовсім припече, скажеш, що прийняв іслам у душі своїй, в гордій самотині? і поклянешся цьому на Корані. Оскільки ти не мусульманин, клятвопорушенням порушенням це не буде. «Іще таке, Богдане!» спохмурніла раптом Сусанна. «Дивися пильно, бо щось недобре проти тебе, ага, замислив. Іншого на твоєму місці вбили б давно, це вже ти, повір мені, хлопче. Чомусь не чіпають тебе, бережуть». Тільки для чого? Не розумію. Тому прислухайся до всього і міркуй добре, перш ніж щось вчинити. Мене вже сюди навряд чи пустять, зітхнула жінка, підвівшись. Тож лікуватимешся сам, я всі трави й мазі залишу. На щастя, не дуже тебе стрілами зачепило, а на шкірі то заживе потроху. Що ж, щасти тобі, синку, поцілувала його Сусанна. Може, колись і знайдеш мене, може, ще й зустрінемось. Важко зітхнув Богдан та сльози, і поривчисто припав губами до знахарчиної руки. 1998 рік. Після розмови з дідом Сергієм Сашко зі Славком припинили свою. Героїчну діяльність. І навіть стали обминати в розмовах заклятий став. Але думка про скарб їх не полишала. Мимоволі гадалося, а що б то його знайти? Але де та як? І врешті Славко не витримав. Знаєш що? Обережно мовив він, коли брати старано обривали вишні на варення. Сашко називав ці дні мавп'ячим сезоном. Я ось що надумав, ну, щодо скарбу цього. Та не перебивай, ну, їж собі вишні,